Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra Tobi, und ich habe jetzt die Ehre, mit Tatsun hier im Krähennest-Aufnahmeraum zu sitzen. Hallo Klaus. Guten Abend. Ja, du musst dich trotzdem vorstellen, das äh, gehört sich ja so. Ich muss mich noch vorstellen, okay. Ähm, ich bin Klaus Peugert, im Internet äh, etwas besser bekannt als Tatsun bin bei den Piraten im Moment im Bundesvorstand Beisitzer, verantwortlich für das legen Feedback, für die technischen Vorstandstools und äh, für den ganzen anderen Graben, der so äh, tagtäglich anfällt. Ja, jetzt sitzen wir gerade zusammen, weil der Bundesvorstand ja gewollt, ungewollt ständig die Presse mit, in Anführungsstrichen, Streitereien füttert und wenn die Presse gerade mal nichts über Streitereien zu berichtet zu berichten hatte, dann wurden die Dinge von den letzten drei Monaten ausgegraben und irgendwann habe ich einen Tweet von dir gesehen und du bist in Aktion getreten. Was hast du getan? Ja, wir haben ja seit über einem halben Jahr die Diskussion, was machen wir denn jetzt im Neumarkt? Äh, wollen wir dort äh, praktisch in Anführungszeichen tonusmäßig einen Vorstand wählen, aber das jetzt immer im, im Frühjahr gemacht haben oder äh, stellen wir fest, äh, wir brauchen einen Parteitag, auf dem wir uns ums Wahlprogramm kümmern, weil wir erst so was wie eine Bundestagswahl im, im, am Horizont haben und wir uns keine drei Parteitage im Jahr leisten können, weil wir halt nicht so viel Geld haben als kleine Partei und da ist die Kommunikation von Seiten des Bundesvorstands, der formal dafür verantwortlich ist, dazu einzuladen seit einem halben Jahr eigentlich, dass wir uns mehrheitlich geeinigt haben, dass es sinnvoll ist, uns im Wahljahr und vor der Wahl nicht um die Köpfe zu drehen, sondern eben das mit den Inhalten zu machen und das Wahlprogramm fertig zu machen und mit dort ein geiles Paket zu schnüren, mit dem wir dann antreten können, was wir in den vier Jahren im Bundestag uns vornehmen werden. Die Debatte ist eigentlich nie zur Ruhe gekommen. Wir haben vor Bochum in einer Leimesurve-Umfrage im Rahmen der Vorbereitung des Parteitags abgefragt, wie denn die Basis das sieht. Ähm, da hieß es, die Frage sei suggestiv gewesen und nicht so richtig äh, ernst genommen wurde das. Dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir, wir, dann fragen wir halt den Parteitag als höchstes Organ. Das haben wir in Bochum gemacht. Da hat Bernd ähm, bei der Eröffnung angekündigt, dass er nachmittags um fünf dann äh, mal die Versammlung fragen wird. Das hat er getan. Dann gab es Kritik daran, dass das ja er formal nach der Geschäftsordnung des Bundes, des Bundes parteitags nicht, äh, kein Meinungsbild war, sondern äh, irgendwas auch immer und man deswegen die zwei Drittel äh, nicht äh, ernst nehmen kann, die gesagt haben, wir wollen das mit den Inhalten machen. Ähm, jetzt haben wir nach Niedersachsen, äh, wurde darauf reagiert, indem die Debatte wieder aufgemacht wurde, dass wir neu wählen sollten in Neumarkt. Und am Ende weiß jetzt gar keiner mehr, ob das wer das jetzt, was denn nun die Partei möchte, ob das jetzt eine äh, Einzelne sind oder eine Gruppe von Leuten sind, die da unbedingt neu wählen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Oder wirklich die Stimmung in der Partei so ist, dass wir den Bundesvorstand in die Wüste schicken wollen, weil er halt an einem schuld ist. Und ja, das würde jetzt so ja. weitergehen, weil wir ähm, keinerlei Instrumente haben, um das irgendwie messen zu können, außer eben alle zu fragen. Und da habe ich mir gedacht, dann machen wir das eben einfach. Äh, wir fragen alle, wir sind ja relativ geübt in diesen leim fragen wo wir fragen, ähm, wollt ihr veganes Essen, wie viele Kinder bringt ihr mit, habt ihr einen Hund, äh, der untergebracht werden muss, äh, wo wir alle fragen. Und da habe ich mir gedacht, machen wir das eben genauso, weil wenn wir jetzt alle Fragen und danach ein Ergebnis haben, dann gibt es keine Ausreden mehr von wegen, es war nicht alle dabei, die Frage war suggestiv oder es war formal nicht korrekt. Dann haben wir eine Aussage von allen aus der Basis und dann gibt es keine Ausreden mehr und wir wissen, wie wir mit der Parteimeinung umgehen können, um den Parteitag zu planen. Das ist ja auch eines meiner Geschäftsbereiche, dass ich für die inhaltliche organisatorische Vorbereitung verantwortlich bin. Gerade deswegen ist es für mich wichtig, das eben zu wissen, Wie tickt denn die Partei und wollen wir Programm oder Neuwahlen machen? Jetzt der fairness muss man ja sagen, dass es einige Piraten gibt, die sagen... Es geht gar nicht darum, dass es formal nicht korrekt war, äh, sondern darum, dass äh, Bernd sich quasi dazwischen gemogelt hat. Du kannst mich korrigieren, wenn, wenn ich das falsch wahrgenommen habe, aber dass das was geredet wird, hat sich dazwischen gemogelt. Und das Problem dabei ist, dass ein äh, noch ein weiterer Pirat die Frage stellen wollte, ob man denn einen extra Parteitag haben möchte und zu dieser Frage sei es dann nie gekommen. Ist das so richtig oder gehört das in die Gerüchteküche? Also ich selber war den ganzen Parteitag unterwegs und war in dem Moment nicht in der Halle. Ich auch. Bernd hat das aber früh angekündigt, dass er 17 Uhr diese Frage stellen wird und er hat genau 17 Uhr auch diese Frage gestellt. Ich glaube, das ist soweit gesichert. Und danach, weil es eben Irritationen gab, weil irgendwie der Versammlungsleiter meinte, ja eigentlich hätte ich die Versammlung jetzt erst fragen sollen, das ist das Meinungsbild und so weiter, du hast einfach so einen Raum gerufen. Das war dann halt ein bisschen formal lax gehandhabt. Und da hat wohl ein anderer Pirater nochmal einen Antrag zur Tagesordnung gestellt, um das eben nochmal Äh, zu behandeln und da hat die Versammlung dann aber kein Interesse mehr erkannt gehabt und da hat eben die Versammlung, der Vertreter gesagt, nein, das, was wir gemacht haben, das reicht, das war okay so und da gab es dafür eine Mehrheit und das wird halt auch nicht akzeptiert, weil halt die schweigende Mehrheit und alle, die zu Hause waren und wie auch immer, das wohl mm, okay. äh, eventuell hätten anders leben können. Okay. Gut, jetzt hast du gesagt, äh, wir machen eine Lime-Survey-Umfrage, du hast dafür einen Antrag gestellt, äh, grob, wie sah der Antrag aus? Ja, im Großen und Ganzen gibt es äh, zwei Fragekomplexe. Einmal, äh, wie der Parteitag aussehen soll, nämlich äh, Programm oder Neuwahl. Und dann gibt es noch ein paar Optionen, die sich ergeben, wenn wir uns entscheiden würden, das Ganze an drei Tagen zu machen. Also man könnte darüber nachdenken, dass man den Parteitag auf drei Tage ausdehnt. Das ist ja auch in der, in der Debatte schon länger. Und dass man am Freitag dann äh, früh, die, äh, früh oder vormontag die Satzung ändert und Nachwahlen ermöglicht, sodass wir nur die offenen Vorstandsposten nachwählen, damit der Vorstand wieder voll ist auf neun Leute und am Wochenende den Rest des Wochenendes am Sonntag halt normales das Programm machen. Ähm, es gibt die Idee, da haben wir dann später noch einen Podcast dazu, ähm, dass man vielleicht den Freitag nutzt, um über diese Mitbestimmungsmöglichkeiten außerhalb des Parteitags zu diskutieren, was so unter SMV zusammengefasst gefasst wird, unter ständiger Mitgliederversammlung. Das ist ein relativ großes Thema, wo wir in Bochum ja gemerkt haben, das bewegt die Partei und äh, da war halt einfach nicht genug Zeit und vielleicht sollten wir uns zur Zeit nehmen. Das sind die Optionen, die dort zur Verfügung stehen werden. Nächste Fragenkomplex ist so eine Art ähm, Evaluation oder Zwischenzeugnis des Bundesvorstandes. Ähm, wir, neben der Debatte auf Neuwahlen oder Programmen, gibt es auch seit Wochen, äh, stehen einzelne Personen in der Kritik und jeder von uns im Vorstand kriegt eigentlich ständig irgendwo Feuer, äh, bekommt Feedback, bekommt Kritik, bekommt E-Mails, äh, twitter -Mansions. Es wird in Dicken Engel wird, äh, über den Vorstand geredet, äh, auf Medienlisten und so weiter und das ist ganz schwer. Diese ganze Gemengelage von Feedback, was auch einen einprasselt, das irgendwie so ein einzuordnen und um zu wissen, okay, wo steht man denn nun wirklich? Und da habe ich gesagt, wenn wir eh alle fragen, dann können wir auch alle fragen, was halten Sie denn von der, unserer Arbeit? Und habe dann noch zwei Fragen in Antrag gestellt, nämlich ähm, wer wen unterstützt du besonders im Vorstand, wen würdest du jetzt nahelegen, halt äh, zurückzutreten? Das haben wir jetzt ein bisschen entschärft. Ähm, Es wird jetzt in der tatsächlichen Umfrage, wird es da, wird's so gehen, dass man erstmal gefragt wird, ob man Feedback geben möchte. Und wenn man sagt ja, dann hat man die Möglichkeit, uns jeweils eine Schulnote zu geben, also von um 1 bis 6, um so, uns um, um, um, um so zu bewerten, so ähnlich wie bei spickmich.de oder wie wenn ein Professor an der Uni von den Studenten äh, äh, evaluiert wird. Ja gut, da geht ja die Kritik, dass solche Personaldinge vielleicht nicht über Leimsurvey gehen sollten. Ich glaube, den meisten geht es auch einfach darum die Querelen einfach ein bisschen äh, zu beenden, oder nicht nur ein bisschen, sondern möglichst ganz zu beenden, äh, da ihr eine Außendarstellung ja schließlich eine entscheidende Rolle spielt und da geht es, glaube ich, gar nicht so darum, wer jetzt da äh, verantwortlich ist oder nicht verantwortlich. Eine Neuwahl wird das dann ja ein Stück ohnehin zeigen, äh, wen man denn im Bundesvorstand sehen will und wen nicht und die Schwierigkeiten, die ihr natürlich habt, das sehen sicherlich viele so, die haben alle, jeder lebt da so ein bisschen seiner Blase und hat einen Eindruck, wie es äh, sein könnte, aber wie es wirklich Ist, kann man so ja kaum feststellen. Wann soll es denn mit der Umfrage losgehen? Also, die wird jetzt das Wochenende technisch fertig gemacht und geht einfach nächste Woche raus. Es gibt einen Beitrag im Vorstandsportal und heute, wo das noch ein bisschen genauer drin steht. Äh, wahrscheinlich geht es so um Dienstag rum raus. Wie lange äh, läuft die Umfrage dann? Die läuft dann bis 28.02. bis Ende des Monats. Das sind knapp anderthalb Wochen. Na gut, da sollte jeder Zeit haben, äh, seine Stimme da abzugeben. Okay, Tatsun. Ich würde sagen, das ist das, was viele im Moment brennen interessiert. Ich danke dir erstmal kurz für die Info und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Ciao. So, Nummer eins im Sack war okay so? Ja, klar. Das ist äh, ungefähr das, was ich die ganze Zeit den Journalisten auch erzähle, die anfragen, also. Ah, okay. <lacht> Ja gut, Ja, dass das übrigens angekündigt war von Bernd, gehört mich nicht zu dem, was die Gerüchte sagen. Das, ich bin aber auch die ganze Zeit am Podcasten gewesen, ich war nicht selber dabei. Und dass die Versammlung dass beim zweiten Mal gefragt wurde, ob da nochmal drüber abgestimmt worden ist, ist auch nicht das, was immer so erzählt wird. Ja, das ist so ein Problem mit der Partei. Also das mit der Ankündigung weiß ich, weil da stand ich daneben unten äh, bei, der, bei der Eröffnung, da war ich in der Halle. Er hat gesagt, äh, herzlich willkommen, bla bla bla und äh, es geht ja auch darum und deswegen werde ich heute Nachmittag um fünf euch mal fragen, äh, wie das denn da aussieht, was ihr davon wollt. Und es war halt tatsächlich genau um fünf. Und das andere war halt so ein normaler äh, Antrag auf Änderung der Tagesordnung, den hat die Versammlung halt abgelehnt. Also ganz demokratisch hat die gesagt, nee, das reicht uns jetzt, wir haben jetzt in der Aussage getroffen und wir wolltest es nicht nochmal machen. Ich habe es ja bei Beeman dann teilweise verfolgt. Ich meine nämlich auch dumpf daran erinnern zu können. Aber wie gesagt, ich, ich kriege das nicht mehr auseinandergetrennt, wo ich dann rumgelaufen bin, was ich genau mitgekriegt habe und was nicht. Okay, dann starten wir jetzt direkt mal zu dem äh, nächsten Themenkomplex. Dann drücke ich ja nochmal drauf. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra Tobi, und ich äh, unterhalte mich jetzt mit Tazun, alias Klaus Beukert, auch genannt der Liquid-Feedback-Mann. Ja, jetzt habe ich dir eigentlich deine Vorstellung schon weggenommen, oder? Oh, ja, Liquid-Feedback-Mann habe ich noch gar nicht gehört. Ja, aber schön. Ja, äh, ich bin, Premiere. wie du schon gesagt hast, Klaus Beugert. Man kennt mich im Internet als Tarzun. Ich bin im Bundesvorstand, mache da das mit dem lieben Feedback und jetzt auch mit der Parteitagsvorbereitung und noch ein paar andere Sachen und das ganze übliche Tagesgeschäft und den ganzen Hessel, den man auf Spiegel Online und den ganzen Medien halt immer lesen darf. Ja, und wir unterhalten uns heute über eine Sache, die jetzt die ich mal unter den Titel fasse. Wir haben versprochen und nicht gehalten. Wir haben der Basis, also damit uns selber, versprochen irgendwann mal, dass wir da so eine unglaubliche Sache mit der Teilhabe können. Jeder kann mit abstimmen, jeder kann seine Meinung sagen auf so einem Parteitag. Und damit sind wir alle dabei. Und wir haben ja in Bochum festgestellt, naja, also hm, so ganz klappt das nicht. Und diese anderen Dinge die da alle im Moment auf dem Tablett sind, die haben wir alle nicht umgesetzt. Und ich gebe dazu mal eben drei Stich, äh, Stichworte. Es wird geredet einmal äh, aus der Vergangenheit über den dezentralen Parteitag. Das äh, weitere, für mich zumindest recht neue, ist der Online-Parteitag, der eigentlich gar kein Parteitag ist, sondern mehr eine Vorbereitung. Und darüber, worüber wir heute Abend vorwiegend sprechen werden, ist die ständige Mitgliederversammlung. Und die ständige Mitgliederversammlung ist etwas, ähm, wo sich wo du dich mit beschäftigt hast. Naja, ja. Also das kommt aus der Ecke, dass ähm, jemand mal beantragt hat, das war glaube ich in Offenbach, dass man äh, das Liquid Feedback, was wir haben, aufbohrt und sagt, äh, okay, das ist nicht, sind nicht mehr nur unverbindliche Meinungsbilder, sondern wir können damit auch offizielle Positionsproviere beschließen, also offizielle Parteiaussagen. Aus der Ecke kommt das eigentlich, da kommt auch der Name her. Äh, grundsätzlich geht es aber darum, dass wir im Moment das Problem haben als Parteien, dass es genau zwei Punkte gibt, wo man Entscheidungen treffen darf, nämlich zweimal im Jahr auf dem Bundesparteitag oder der Bundesvorstand. Sonst gibt es in dieser Partei nichts, wo man eine offizielle, verbindliche Entscheidung treffen darf. Alles andere, was zwischendurch passiert, in Mumbles, in äh, Dingen Engel auf Medienlisten, in Wiki-Unterschriftenlisten, im Liquid-Feedback oder sonst wie es alles unverbindlich, Entscheidung trifft der Bundesvorstand oder halt der Parteitag. Und das ist ein Problem, weil ähm, die Partei die Vorstellung hat, dass äh, der Vorstand nur so ein Hausmeister ist und verwaltet und keine politischen Entscheidungen treffen sollte und schon gar nicht irgendwie politische Dinge entscheiden sollte, zu denen es kein Parteitagsbeschluss ist, die Parteitagsbeschlüsse aber nur einmal kommen. Und das ist halt schwierig, erst recht ist es schwierig, weil wenn, so wie im Bochum passiert, wir 800 Anträge haben, von denen am Ende irgendwie äh, 25 drankommen und 15 beschlossen werden. Ähm, da ist es relativ kompliziert, äh, davon äh, einfacher Teilhabe zu sprechen und Beteiligung, wenn man nur an einem Wochenende im Jahr tatsächlich als Parteimitglied äh, sich äh, verbindlich ähm, beteiligen kann. Und da ist die Idee, dass man ein Instrument schafft, was außerhalb und neben Parteitagen und parallel zum Bundesvorstand Entscheidungen treffen kann. Und darum geht es bei dieser SMV-Debatte eigentlich. Es geht also nicht um die Feedback oder um lime Survey oder was auch immer für Tools da im Hintergrund stehen, sondern man muss erstmal dahin kommen, dass man sich entscheidet und sagt, okay, So wie bisher geht es nicht weiter, das funktioniert nicht. Wir können nicht nur in einem Wochenende im Jahr politische Entscheidungen treffen als Partei, weil wir auch nicht wollen, dass das der Vorstand für uns tut, was die Alternative wäre. Das ist genauso ungewollt, deswegen müssen wir halt was anderes machen. Und da ist die Frage, dass man ein Instrument schafft, was neben den Parteitagen diese Entscheidung treffen kann. Und das könnte so ein Tool sein, was man halt dann ständig eine nennen könnte oder eine virtuelle Echtzeitbeteiligung, ständige elektronische Demokratie oder was auch immer. Ja, beim Liquid Feedback, was nicht verbindlich ist, haben wir natürlich genau deshalb ein Problem, weil jede Abstimmung immer in Zweifel gezogen werden kann von denjenigen, die mit, der, mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, weil die Beteiligung ja nicht äh, groß genug ist. So wird dann schnell gesagt, naja gut, die Beteiligung passt ja nicht, ist ja eh nicht verbindlich, also brauchen wir auch keine Rücksicht nehmen. Das ist natürlich immer ein bisschen schade. Ja, das, mal ist so, liegt, das ist so ein Teufelskreis, ähm, weil wenn die Beteiligung niedrig ist oder wenn diese Ergebnisse nicht verbindlich sind, dann ist es praktisch völlig egal, was ich von da reinwerfe und was hinten rauskommt. Ähm, es interessiert ja niemand, weil es ist unverbindlich. Das heißt, ich habe irgendwann keine Motivation mehr, das Tool zu nutzen. Äh, es nutzen wenige Leute das Tool und weil wenige Leute das Tool nutzen, heißt es ja, äh, es wird nicht akzeptiert und so, ist das so eine Abwärtsspirale. Wie muss man irgendwie durchbrechen, indem man irgendwann sagt, wir haben ja ein Tool, ist erstmal völlig egal, ob es direkt Feedback oder was anderes ist, da sage ich nachher noch was dazu, äh, wir haben ein Tool, wir, wo wir sagen, hier könnt ihr von da was reinkippen als Basismitglieder und was hinten rauskommt, ist tatsächlich verbindliche Parteiposition. Gut, dann bleiben wir erstmal im Liquid Feedback. Ich will ja meine persönliche Meinung hinterm Berg halten und verrate jetzt nicht, dass ich ein Freund vom Delegationssystem bin, aber äh, bei, die, bei dieser Freundschaft, Freundschaft zum Delegationssystem habe ich gelernt, dass ganz, ganz viele Piraten dagegen sind und äh, das ist vielleicht auch ein Punkt, was mit der Akzeptanz zu tun hat. Äh, wenn so viele Piraten dagegen sind, um das Liquid-Feedback und damit schlussendlich vielleicht auch eine SMV zu stärken. Warum gibt es nicht vielleicht eine Option, um das wegzulassen? Denn wenn, wenn die Basis gegen ein solches Verfahren ist, dann wäre das ja eigentlich besser zu berücksichtigen, oder wie siehst du das? Okay, dann, das sind jetzt mehrere Sachen. Also erstmal, wir wissen nicht, was die Basis will, weil es gibt den Beschluss aus Bing, wo Liquid-Feedback eingeführt wurde. Und ansonsten gibt es keine Parteitagsbeschlüsse zu Liquid Feedback oder zu Delegationsprinzip oder sonst irgendwas. Es hat noch auf keinen Parteitag die Versammlung gewollt, dass sie sich damit beschäftigt. Es gab ähm, einen in Chemnitz, das war der erste Parteitag, nachdem Liquid Feedback online war, gab es einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung, wollen wir uns jetzt mit Liquid Feedback beschäftigen, also abschaffen, Delegationssystem ausschalten, Anonymität stärken und so Kram, da waren fünf, sechs Anträge da. Das Ding ist in den roten Karten heruntergegangen. Die Frage ist, ist genauso wie mit der sind das ist das nur eine laute, aber kleine Gruppe oder will das wirklich die Partei? Und das haben wir auch noch nie gemessen, haben wir auch noch nie darüber unterhalten. Das andere ist, wenn wir über eine, über, wenn wir über eine SMV reden, über, über so ein Instrument, wo wir außerhalb von Parteitagen mitbestimmen können, dann reden wir erstmal nicht über Liquid Feedback. Das ist ganz wichtig, dass man das erstmal trennt. Weil wenn wir jetzt anfangen, SMV-Feedback und Feedback zu verbinden, dann haben wir gleich wieder die Debatte eben Delegationen, angebliche Superdelegierte, die Berliner, äh, die das äh, beherrschen, dann äh, die Datenschutzdebatte und äh, Klarnamen, ja, nein oder was auch immer. Und dann hängt man sich immer an diesen Details auf und redet aber nie darüber, ob wir so ein Instrument überhaupt wollen. Und das ist die Frage, die wir uns zuerst beantworten müssen. Wollen wir so ein Instrument? Ja oder nein? Das ist nämlich auch nicht klar. Denn äh, man kann sich auch dafür entscheiden, dass man halt sagt, okay, Wir wollen keine Online-Beteiligung. Wir wollen das nicht, weil man kann online nicht geheim abstimmen und wir wollen aber unbedingt geheim abstimmen und deswegen geht eben Online-Beteiligung gar nicht oder zumindest nicht verbindlich. Wir können es nur auf unverbindlichen Meinungsbildern belassen. Alles andere muss auf einem Parteitag passieren, wo man geheim auf Papier abstimmen kann oder eben wir müssen dann eine Urwahl machen oder so. Das ist eine Entscheidung, die die Partei auch treffen könnte. Und da eben, ich, muss mal, ich muss mal eben kurz unterbrechen, weil sonst vergesse ich so viele Fragen zu stellen. Denn erstmal zu dem Liquid Feedback ist ja zum Beispiel eine Idee, dass man sagt, man kann es pro Umfrage selber bestimmen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das Tool hat erstmal nichts mit der ständigen Mitgliederversammlung zu tun. Genau, das ist ganz wichtig, das zu trennen, dass man erstmal sagt, die Idee an sich will man das und dann überlegt man sich, mit welchen Tools geht das. Da gibt ja die Idee von einem Online-Verteidiger, von Jens Seitenbusch. Es gibt in Baden-Württemberg äh, äh, sowas ähnliches, die machen dann halt eine Art Forum und dann halt die Abstimmung per, per, per Briefwahl und so weiter. Und dann kann man natürlich auch überlegen, ob man Wikipedia äh, Feedback als Tool, was es jetzt zwei Jahre schon gibt, was relativ äh, gefestigt eingesetzt ist, ob man das eben entsprechend äh, aufbaut, und aufbaut und entsprechend andere Prozesse drum baut. Das wäre dann eine Möglichkeit und auch die Möglichkeit, die ich bevorzugen werde, Aber grundsätzlich geht es darum, dass man das tatsächlich trennen muss und es geht bei der SMV nicht um Delegation oder Klarnamen, sondern es geht um, wollen wir außerhalb von Parteitagen mitbestimmen, wollen wir dem Bundesvorstand Macht wegnehmen und wollen wir uns selber als Basis mehr Macht geben. Bei dem Online-Parteitag ist ja wichtig zu sagen, den der Jens Seitenbusch noch kürzlich einen dicken Engel vorgestellt hat, ganz am Rande kann man sich im Sitzungspodcast nochmal alles anhören. Da war ja das Wesentliche, dass ja da nicht abgestimmt wird, sondern diskutiert wird, weil du gerade gesagt hast, es hat sich ja auch noch äh, kein Bundesparteitag dafür entschieden, ob wir überhaupt eine Online-Abstimmung äh, haben wollen. Der Online-Parteitag wäre ja nach in dieser Variante gar keine Abstimmung und deswegen relativ flott, mittelfristig, kurz- bis mittelfristig äh, einsetzbar. Bei der ständigen Mitgliederversammlung sieht es da ja anders aus. Da gibt es ja einige Hürden. Vielleicht magst du mal eben die Hürden zusammenfassen. Also man muss sich eins klar machen. Äh Also andersrum, es gibt ja schon ein, ein positives Beispiel, Mecklenburg-Vorpommern, die haben das Ding schon, der Landesverband, und die haben jetzt ungefähr ein Jahr gebraucht, bevor sie anfangen können. Die sind jetzt dabei in der Akkreditierungsphase und wenn sie 50 Leute zusammen haben, fangen sie an tatsächlich äh, zu äh, arbeiten. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert von genau der Entscheidung, wir wollen dieses Instrument haben, dann haben sie auf dem nächsten Partei, da haben sie die Geschäftsordnung beschlossen, wie dann das System ausgestaltet werden soll. Und dann haben sie mit der Akkreditierung angefangen und jetzt haben sie so ein Jahr später sind sie dann durch äh, im loslegen. Das wird auf Bundesebene ähnlich dauern, weil man wird, äh, selbst wenn man auf einem Parteitag äh, gleich beschließt, dass man das Ding haben will, auch gleich die Geschäftsordnung und so weiter, äh, die Leute müssen sich in dem System akkreditieren, wie am Parteitag auch. Das muss man also wahrscheinlich physisch machen, irgendwie in der Geschäftsstelle, auf dem Standtisch oder wo auch immer. Und das muss einmal durchs Bundesgebiet praktisch durchgehen. Das heißt, das müssen einmal in jedem Landesverband Muss ein Landesparteitag gewesen sein, überall mal ein Kreisparteitag, wo man sich anmelden kann in dem System. Das heißt, man wird so ein halbes Jahr haben, um die organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen und dann vielleicht nochmal ungefähr ein Jahr, um so weit durchzukommen, damit die Versammlungen soweit, so viele Leute drin sind, dass die Masse groß genug ist, um das Antag zu benutzen. Ich glaube, das ist irgendwie so ungefähr 10%. Da gibt es eine Formel 0,75 mal irgendwas, Anzahl der Mitglieder, um so ein degressives Ding. Ähm, wo man dann halt festlegt, erst wenn diese Anzahl von Leuten äh, drin ist im System, ist das Ding groß genug, um damit anfangen zu können. Also da sind die organisatorischen Sachen rundherum sind schon ziemlich komplex dann, egal mit welchem Tool man das dann machen würde. Äh, wenn man jetzt einfach nur ein Forum aufbaut, ähm, wie du das online wo wurde gesagt hast, halte ich das nicht unbedingt für zielführend, weil wir uns ja genau die Möglichkeit fehlt, Entscheidungen zu treffen, was ja in dem Ding wieder nicht passiert. Da hast du natürlich recht, aber jetzt ist ja eigentlich äh, quasi amtlich, dass wir vor der Bundestagswahl die ständige Mitgliederversammlung nicht einführen können. Und der Online-Parteitag ist aber eine Variante, die natürlich eben keine keine wirkliche Entscheidung fällt, aber natürlich die Diskussion vorverlagert. Deswegen ist die Begrifflichkeit Parteitag vielleicht nicht optimal. Hältst du das denn für eine schlechte Idee, dass man äh, vielleicht sagen könnte, vor dem Bundesparteitag, auch als Argument für die Piratenpartei, wir haben das geschafft, was, wir, was ihr uns vorwerft, dass wir es das nicht schaffen? Ich meine, die aktuelle Presse hat jetzt ja gerade wieder Riesenfreude daran, uns äh, noch Töter zu schreiben, als wir ohnehin schon sind. Und man wirft uns ja eben genau das vor. Deswegen wäre es ja von Vorteil, wenn wir schon vor der Bundestagswahl eine solche Lösung hätten. Was meinst du dazu? Ja, ich glaube nicht, dass das reicht. Wir können so eine SMV beschließen, egal wie sie aussieht. Wir werden sie wahrscheinlich nicht haben vor der Bundestagswahl. Da sind wir tatsächlich zu spät dran. Hast du ja äh, gerade schon ganz klar gesagt. Genau. Aber wenn wir jetzt ein Tool hinstellen, wo wir halt irgendwie diskutieren, ich glaube, die Partei hat sicherlich kein Problem damit, dass sie zu wenig Plattformen zum Diskutieren hat. Also das ist, glaube ich, auch eines unser, unserer kleinsten Probleme. Da gibt es genug Möglichkeiten. Und äh, ich habe das Konzept gelesen vom Jens, habe den Podcast leider nicht gehört. Ähm, das Konzept, was ich gelesen habe, das habe ich für mich zusammengefasst. Er hat die Antragsfabrik neu erfunden. Also im Wiki, dieses äh, Teil da, wo man halt einen äh, Antrag reinstellt und unterschreiben kann, pro, kontra, dafür, dagegen. Äh, das ist meine Meinung dazu. Ähm, das haben wir jetzt auch schon. Was gibt noch wichtige Argumente und so eine Sache? Also an Diskussions- und Debatteninstrumenten, auch neuen, gibt es eigentlich keinen Mangel. Wo wir einen Mangel haben, ist ein, ist ein verbindliches Instrument, wo tatsächlich hinten was rausfällt, was man ernst nehmen kann, wo man auch sagen kann, hier hat die Partei was entschieden und hier kann auch der Vorstand sich auf diese Entscheidung berufen, kann darauf eine Pressemitteilung herausgeben, kann auf Presseanfragen antworten und so weiter. Das ist das, was wir im Moment nicht haben und das ist ein großes Problem. Gut, an der Stelle würde jetzt äh, der ein oder andere Pirat, der sich damit beschäftigt äh, hat, natürlich sagen, nee, das stimmt so nicht, da muss man sich akkreditieren, ähm, aber ich wollte jetzt ja auch keine Podiumsdiskussion aufmachen, äh, welche Lösung die bessere ist, das ist auch gar nicht die Frage, welche Lösung die bessere ist, sondern die Frage ist einfach, was kann man schon vornehmen? vor der Bundestagswahl umsetzen und was macht man dann eher langfristig? Bei der ständigen Mitgliederversammlung äh, ist jetzt ja klar, das wird vor der Bundestagswahl nicht funktionieren, aber du siehst es als Vorstandsmitglied äh, schon so, wie viele Leute, dass das ein entscheidender Punkt für die Partei ist, oder? Genau, also es ist ganz wichtig, dass wir für unser Ideal und für unseren Wunsch äh, diese breitere und äh, äh, verbindlichere Teilhabe die wir versprechen, die wir äh, nicht nur nach außen betragen, von wegen, ja, kommt her, bei uns könnt ihr euch beteiligen, ähm, sondern auch dem Bürger irgendwann mal ergeben wollen, in Saarland, wollen wir ein Bürgerliquid haben, wir haben aus der ganzen Debatte, aus der Piratenpartei in, in, in Friesland, ja ist Liquid Friesland äh, letztendlich, dann äh, hat das jemand entdeckt und hat dann gesagt, ich finde das gut, ich möchte das bei mir umsetzen und ähm, ich glaube nicht, dass die SMV an sich äh, wahlentscheidend sein wird, weil wir werden sie noch nicht haben, aber dass wir uns Dafür entscheiden ist ganz wichtig, dass wir dann tatsächlich später sagen können, wir haben diese Instrumente, wir nutzen sie und äh, wer bei uns mitmacht, äh, kann diese auch nutzen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir dann später ein Instrument haben, womit wir relativ zeitnah politische Entscheidungen treffen können. Denn wenn wir es nicht machen, wenn die Partei das nicht kann, wird es die Fraktion machen. Und da wird die Fraktion die Partei einfach abhängen. Weil die Fraktion darf das, das sind Abgeordnete, die sind nur im Gewissen unterworfen, die können praktisch machen, was sie wollen. Und da werden im Bundestag dann so 30 bis 40 Abgeordnete von uns sitzen. Die können dann, die würden dann die Bundespolitik bestimmen, weil die Partei es einfach nicht kann, weil sie kein Instrument hat, außer dem Bundesparteitag, der einmal mehr stattfindet, oder dem Vorstand, der politisch nichts entscheiden darf. Und das ist ja nicht das, was wir alle wollten, dass wir ähm, einen kleinen Teil wählen, der dann bestimmt, äh, was wir meinen. Genau. Jetzt habe ich schon wieder meine Meinung gesagt. Furchtbar. <lacht> <lacht> Klaus... Ähm, Die ständige Mitgliederversammlung, ich möchte jetzt noch ein bisschen äh, darauf eingehen, ich mache da auch immer den Fehler, ich setze auch immer voraus, dass jeder weiß, wie die überhaupt funktioniert. Ähm, kannst du das trotzdem nochmal eben kurz erklären und da wären dann die Fragen einmal, was bedeutet die ständige Mitgliederversammlung und Wie funktioniert das in Verbindung mit einem Tool? Und da will ich jetzt den Namen Liquid Feedback bewusst nicht benutzen, wenn es denn das auch sein soll. Aber wenn wir allgemein sagen Tool, welche Rolle spielt das Tool für die ständige Mitgliederversammlung? Wie funktioniert die ständige Mitgliederversammlung? Und wie verbindlich ist das Ergebnis, was aus einem Tool X kommt? Okay, das ist ganz kurz zu, zu beantworten, das weiß noch keiner. Also es gibt es ist tatsächlich so, es gibt nicht die SMV, es gibt nicht diesen Block, den wir einfach so darstellen hatten, wo man sagt, okay, wenn man den abstimmen, dann haben wir den. Da gibt es keinen Bausatz irgendwie in einem Regal, wo man, den man sich zusammenklicken kann. Es gibt diesen einen Vorschlag von Ingo Wormoth und jetzt auch den neuen in der Feedback, wie man das machen könnte. Es gibt die Methode, wie man es in der macht, die machen es ein bisschen anders. Es gibt die Frage, wollen wir ein Organ? Entschuldigung. Machen wir ein neues Parteiorgan oder sagen wir, der Parteitag tagt auch äh, daneben äh, virtuell weiter? Das ist eine wichtige Frage. Ähm, es ist tatsächlich so, wie eine auf Bundesebene aussehen soll, weiß noch keiner. Es gibt da äh, zig Optionen und die, äh, da mache ich mal ein bisschen Werbung, es gibt am 9. 10. März in Rostock eine Konferenz dazu, wo man genau das besprechen kann und genau das bespricht, äh, wie man äh, so ein Instrument äh, schaffen kann, welche Möglichkeiten es dazu gibt und dass man vielleicht dann sogar einen, eine Art Antrag schon ausarbeitet von Parteitag. Gut, was kann man denn, äh, was tut denn jetzt der Bundesvorstand, damit es da vorangeht? Das ist ja auch der Anlass äh, dieses Podcasts heute haben, dass ich die Frage ge äh, gestellt habe an vorstand.piratenpartei.de, weil ich wissen wollte, was macht der Vorstand, damit wir in dieser Sache vorankommen äh, und was kann ich denn als Basismitglied tun, um das zu unterstützen? Ach, jetzt müsste ich wissen, was ich dir da geantwortet habe. Du hast gesagt, lass uns einen Podcast machen. Genau, das war dann in der zweiten Ebene. In der ersten habe ich, glaube ich, geantwortet, der Vorstand bezahlt die smv con also diese Veranstaltung, die bezuschussen wir ein bisschen. Stimmt, ja. Mit ein bisschen Geld. Und ansonsten ist es so, dass dieses Instrument oder der Wille nach dem Instrument, das sollte nicht vom Vorstand kommen. Wir sind eine basisdemokratische Partei, wir wollen, dass die Basis entscheidet, nicht der Vorstand. Und da halte ich es für ähm, ungünstig, wenn der Vorstand irgendwelche Dinge vorantreibt, äh, die dann für die ganze Partei Auswirkungen haben, sondern dann wäre es besser, wenn praktisch die Partei das möchte und dann den Vorstand halt sagt, jetzt setzt das bitte um, weil wir wollen das haben. Und insofern wäre dann deine Aufgabe als Basismitglied, sich darum zu kümmern, sich zu vernetzen mit Leuten, die das ähnlich sehen, zu dieser Konferenz zu fahren. Ähm, Anträge auszuarbeiten, Anträge zu schreiben, dafür zu werben und am Ende eine Mehrheit zu haben auf dem Parteitag, damit dieses Ding dann dasteht. Gut, das heißt also, dein äh, Vorschlag ist, Leute, beschäftigt euch damit, damit ihr eine Entscheidung fällen könnt, was denn da am sinnvollsten ist. Ähm, genau. Dann lass uns nochmal eben kurz das alte Thema ähm, mit dem dezentralen Parteitag nochmal aufgreifen. Das wäre ja so die dritte Variante, die ja schon sehr viel älter ist und schon viel länger diskutiert wurde die aber auch nie wirklich vorangetrieben wurde. Wie passt das denn noch da irgendwie rein? Ähm, da halte ich wenig von. Ähm, wir haben das Problem, dass wir zu viele Anträge für zu wenig Zeit haben. Das lösen wir nicht, indem wir den Parteitag einfach nur an mehr Ordnung stattfinden lassen. Weil ähm, ein dezentraler Parteitag ist eine Lösung für das Problem, dass äh, nicht alle hinfahren können weil es zu weit weg ist, weil äh, man das Kind betreuen muss, weil man krank ist, bettlägerig, der Hund muss betreuen, kann nicht Auto fahren oder was weiß ich. Da gibt es ja jede Menge Hürden, die so eine smv übrigens auch abbauen würde, ähm, die man hat, um zu dem physischen Parteitag fahren zu müssen. Ähm, da kann eine dezentrale Struktur helfen, dass praktisch mehr Leute sich an dem Beteiligen können. Aber dieses Problem, dass wir das Ganze trotzdem nur an einem Wochenende im Monat machen können, auf Bundesebene, oder maximal an zwei, äh, lösen wir dadurch nicht. Also wir haben da nichts Ständiges, sondern wir haben, ein, wir haben einfach nur mehr Leute, die mitmachen können. Das ist nichts Schlechtes, das ist ja was Gutes, wenn wir die Beteiligung erhöhen. Aber das eigentliche Problem, dass wir praktisch außerhalb von Parteitagen nicht wirklich handlungsfähig sind, wenn wir es dem Vorstand nicht auch zutrauen, das lösen wir dadurch nicht. Es gibt eine Idee, die man noch machen könnte, das wird gerade in Thüringen probiert. Oder andersrum, ich fange mal weiter vorne an, wenn man den dezentralen Parteitag macht und an, den an 5, 6, 7, 8 verschiedenen Locations stattfinden lässt, dann muss man ja gucken, dass die Leute überall äh, Rederecht haben, dass es äh, eine, eine Redeschlange gibt, dass die Leute Redebeiträge abgeben können, können von allen Orten und das wird relativ schnell sehr komplex. Da gibt es die Idee, dass man das ein bisschen runterfährt, die Komplexität und nur einen Hauptort macht und an so einer Art Satellitenorten äh, dezentrale Wahlurnen hinstellt. Das ist sinnvoll für jetzt zum Beispiel Personenwahlen oder wenn wir alles geheim wählen für das Programm, dass man, ähm, gab es ein Modell, ich glaube, in Bing war das so, da gab es in dem Camp irgendwie eine ohne. aber das war noch vor meiner Zeit. Ähm, da gibt es die Idee, dass man praktisch dann dezentral äh, wählt, aber nur einen zentralen Veranstaltungsort hat. Das erhöht auch die Beteiligung, weil halt mehr Leute ihre Stimme abgeben können, aber das eigentliche Problem der fehlenden Beteiligung außerhalb von Parteitag löst man dadurch halt schlicht nicht, weil der Parteitag zwar dezentral, aber halt auch nur ein Wochenende stattfindet. Jetzt ist es ja so, dass alles immer Vor- und Nachteile hat. Bei dem dezentralen äh, Parteitag wäre der Vorteil, dass auch wirklich abgestimmt wird, aber es sind natürlich auch noch eine Menge technische Risiken dabei. Bei der ständigen Mitgliederversammlung stimmen wir am Ende ja dann so, es ist also zumindest ist mir das nur so als Modell bekannt, dass man dann ja online abstimmt. Und dann wäre man ja im Bereich Wahlcomputer und da gibt soll es ja einen Vorstand, Vorstandsmitglied geben, dass das ja gänzlich ausschließt, dass man sowas machen könnte. Da haben wir natürlich mhm. dann so ein kleines Dilemma. Ja, das ist jetzt erstmal eine legitime Haltung, wenn man sagt, ähm, ich möchte online überhaupt keine Beteiligung haben, weil mir ist wichtig, dass die Leute geheim abstimmen. Ähm, und da muss man halt sagen, das geht online halt schlicht nicht. Das wird auch nicht gehen und da muss man halt sagen, okay, wenn das nicht geht und das, ich, das aber für mich wichtig ist, dann kann ich nicht online abstimmen. Das ist eine valide Meinung. Ähm, die muss ich dem politischen Wettbewerb stellen und da gibt es irgendwann mal eine Mehrheitsentscheidung an der Stelle. Äh, das andere ist, was äh, wenn man sagt, wir müssen, wir wollen das online machen, dann wägt man halt ab, okay, wir haben die Nachprüfbarkeit der Wahl, wir haben die Allgemeinheit da, der Wahl, stopp, wir wählen ja nicht, wir machen ja Programme oder Satzung Da so, nicht, dafür nicht geheim abstimmen müssen, können wir auf diese ganzen Mechanismen zur Geheimheit verzichten und sagen halt, okay, alle Mitglieder dieser Versammlung sind Politiker, wir wollen von Politikern Transparenz haben und wegen, da gibt es keine Probleme mit dem Datenschutz, weil als Politiker muss man seine politischen Entscheidungen durchaus öffentlich machen, man sieht dass wir am Abgeordnetenwort, das finden, finden wir total toll, wir kritisieren jeden, der da nicht ist und sich nicht rechtfertigt für seine Entscheidung. Wir zählen den Mandatsträgern im Bundestag nach, wo sie äh, zugestimmt, wo sie sich enthalten haben und da müssen wir uns dann committen und sagen, okay, wir sind auch Politiker und diese Transparenzansprüche gelten dann für uns auch. Und wenn man sich dahingehend äh, äh, festlegt und sagt, als Politiker muss ich transparent sein, dann gibt es diese ganzen... Äh, Datenschutzproblematiken nicht mehr, weil man halt, weil die halt für mich als Politiker überhaupt nicht gelten und schon bin ich eigentlich fertig. Das klingt jetzt schon fast zu so einfach, als dass es das funktioniert und wie wir wissen, funktioniert es auch so nicht, ne? Das letzte habe ich jetzt akustisch nicht verstanden? Wie wir wissen, funktioniert es ja so nicht, weil diese Partei sich auch noch nie entschieden hat, ob denn Teilnehmer eines Parteitags Politiker oder Bürger sind. Das ist eine offene Frage, die wir haben. Äh, denn daran hängt viel, wenn wir Politiker sind, dann brauchen wir das ganze Hessen mit geheimlich machen, dann stimmen wir halt offen ab, weil wir halt ne, wie im äh, Bundestag und äh, auf anderen äh, politischen Sachen, wenn wir halt Bürger sind, müssen wir damit rechnen, dass wir nur acht Anträge durch durchkriegen, weil wir eben geheim abstimmen. Äh, ist auch valide, aber da muss man halt wissen, dass man halt noch weniger schafft. ist dann halt auch okay. Ja, vielleicht, äh, ich schlage vor, dass du all diese Anträge einfach mal formulierst, damit äh, das beim nächsten BPT abgestimmt werden kann. Was meinst du? Ich bin bei der smv kommt. ich werde da auch einen kleinen Vortrag halten und äh, mal gucken, ähm, Anträge werde ich wahrscheinlich äh, anderen Leuten überlassen, weil ich da als Vorstand mich nicht reinhängen möchte. Ja, es war jetzt auch nicht so ganz ernst gemeint, dass du alle Anträge stellen sollst. Ja, Ziel dieser dieses Podcast ist ja einmal eben die Frage zu beantworten, was macht der Vorstand? Und wir hören, dass der Bundesvorstand, der derzeit viel Gescholtene, sich da aktiv mit beschäftigt. Das ist ja erstmal was sehr Positives und insbesondere du hast dich damit sehr auseinandergesetzt, welche Wege es da geben könnte. Dann mache ich jetzt auch noch mal Werbung für münder, auch wenn ich selber wohl nicht dabei sein kann, bitte ich jeden Basispiraten, sich da zu beteiligen und sich vor allem mit den Themen zu beschäftigen, weil es ja wirklich etwas ist, was ein zentraler Punkt der Piratenpartei ist, denn wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir die Beteiligung, die wir uns selber und dem Wähler versprochen haben, umsetzen, dann ist die Piratenpartei nur eine einfache weitere Partei, kann man das so sagen? Genau. Also ähm, niemand braucht eine Partei, die einfach nur äh, 30 Jahre alte Instrumente nachbaut. Also wir haben gesehen, äh, die Grünen haben irgendwie jetzt eine Urwahl gemacht für ihre Spitzenkandidaten. Ähm, wenn wir uns darauf beschränken, das Ganze aus irgendwelchen ähm, fundamentalistischen Gründen, auch auf äh, Urabstimmung, auf Papier, äh, dass wir dort landen, das braucht halt niemand, weil das gibt es bei anderen auch. Gut dazu. Und dann würde ich sagen, ich bin dir für äh, den Podcast oder vielmehr fürs Gespräch. Und würde sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, danke für die Gelegenheit und schönen Abend und wer auch immer das hört und dann bei der smv kommt, ist äh, bis dann. Ach, so, da fällt mir noch ein, wer von uns beiden hat denn bei wem jetzt ein Bier? Gut, Ich weiß das schon gar nicht mehr. Im Zweifel ich bei dir. Ich weiß es auch nicht. Ist auch doof. Ja, sonst, sonst machen wir das nächste Mal sehen, dann äh, tauschen wir es halt aus. Bis dann, so Bis dann. Tschüss. Bis dann. <lacht> Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähnnest.piratenpartei-nrw.de